Bi bataz geroztik hau zapes zen, irugarren kargoaldia zuen, hain zin zazpi mandatuz erriko kontseiluko kide izan zen, Paskal Iribarne lehena asuanta. Erraiten aldo geroa geroaz asolatu ezen beti, nahizuan eta herriak bizi izain, eta diendia bildu herrian eskola atxiki de ma, de, ditukun gre, gauzak ho hobetu, hortaz bizik asolatia zen, hortan lanain partetik eta altzitien guziak ekin ditutu herrian bizi atxiziko. Eta zogu berarekin zoroitzapen atxik itzen duzu? Ba haikin noizangiraz lanian eta normalki, Ahak ha, eta uh, aniz bilkura eta gineateko bezituen, e, tzelaikan joaitean ale, agaiten zahotaan, aldizka joiteko oaikotan horrean baitakizu, badera aniz bilkura zonbait aldiz sobera se. ondorio gutxi mainan ez denozu horatira. Egamun minondo eieralajiko ahadoi gaznategiko sohtzaile eta kudeatzaile izan zen luzaz, sohtzaileetana arekin batean besteak beste Paskal Gezainburu gaznategiain abiatzea zari zauku. Jalako Letxeria sortu zen mina behatzean eta latuen eta batean amekak laborarik sohtu zuten, gientxak egitarrak eta berare egitarra laborari sohtzaileetan zen. Bado berroi baturte, bat eta horrek hartu zen kudantza mila behazion eta lattoin eta hamabian. E, karri zuen anitza hitz, inzuen kalitatezko moskina alde zen. Lecheria txipiak behar zuen kalitatezko moskina, eta gero eh, handitu, du, handitu du lecheria. Eta horri esker, vai, eh, askar zautia dagoe lecheria. Bil mila zazpian utzi zuen kudantza, amosturte zegon zen. Aztapenian nora zen? Lehenik eta sukar lehiagak hasi zen, detegiro inzuten uh, bastimendia, guri burasuek zuten plantatia hori uh, jamunekin. Hameka laborari ikin hasiike, egungo egunianaz zon bat ajuntat edira? Bai, bost laborari gira. Zio hori zapena atxik tzen duzu? Hori uh, zapena una, horrekin uh, bon, uh, laneko ez zen urrun kustentzuen beti urrun kustentzuena horrek zuen sari ja uh, lacheko Santegian uh, uh, biologiko esnia esne biologikoa ez gaina sari zuen ere uh, gene koordina ohandan uh, bi proiektu itan atzikesan taldeko lene moldian uh, goxozen horrekin arsia halaen maite zuen uh, anis gauza berakitia lecidian utzi uh, zuen uh, kurdianza nagio uh, herritar uh, ausapetsen uh, Auzapez egonda hidugarra zuen, eta zazpi mandatabatu egina kontsailu egitza. Gasategi ipia astapenean, oai uh, berroi urteimurean uh, ahondituz uh, joan dena, ardoi bere fama ere badu, oai uh, munduan gaini zabaltzen duze? Munduan gaini, ba, orokohi frantzian tustuz. Berroita bost elaborei lote dira, eta edemuz uh, joiten da uh, siura zuko-zokotik, eta antsiño kostarean, uh, zabaldo egitaba. Gure gazna da, e, ez dugu problemai joitan da. Besteetan bezala, kalitatzeko morskina ez da du daik joitan dela. Pascal Geizamuru, miresker zurereikukutasuna eman emanike. Bai, miresker eta mireska ramuni induen lanainako gure herriaren eta gure letxeraren